Și iubirea la care îi vrea tată, să ajuie, cu toți și cu mine față de celălalt. Iubiți-ne, dragi, Domnul care este și cu noi, să rămâne el, cu fiecare. Și să rămâne cu adunarea, așa cum a fost cuvântul. Pentru acest lucru avem ca toți și ne rugăm Domnului și să gen, Dacă se ridică Domnul nebun, cu gândul de slavă de șase, în mijlocul Dumneavoastră, dar nu-i ziceți bun de vă faceți părtași acestui diavol care nu are alt gând decât să împăște să rupă, cum spune Mântuitorul, hoțul frânzirul, nu pe cuvântul, să-l să junge să și să împăște, să plăpărească. De aceea căutați să fiți uniți în dragoste să rămâneți din cuvânt Mântuitorul. Iisus a spus un cuvânt care e foarte important pentru fiecare de noi. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. E o condiție ca să fii ascultat în rugăciune. Domnul trebuie să vadă că ești un suflet în credință. Nu... Adă așa, mâna nu, nu. Și m-am eu la unul care se vedea bine și pe lângă noi, dar se vedea bine și pe lângă cei care vedea că dacă acolo a fi mai mult, dacă stira mai mult, parcă a ar fi mai bine văzut. Și am spus, ca lupul, ca fiara, care pune nasul în vânt, să vadă cam de unde i venit venit prada. Este așa să Mi-a i cade bine acest lisei când le spui adevărul cinești. Ca și Ioan Botezătorul, veneau cu grămada să se boteze și le spui, pun de și de mături, cine va să fugiți de imunia vieitare? Faceți foarte vremi și de pocăință, cine va învăța să fugiți? Ei gândeau că dacă se botează, gata, o scăpat de iad. De aceea, iubitii mei frate, se pun oameni cu judecată, oameni cu minte, oameni care se gândim în lina Sfântului Cuvânt. Orice lucru, orice învățătură și pe orice om trecește-o prin Scriptură. Nu să fie lef de că orice vine în Lui este cu El, cu Nu. Privește-L, vezi-L, și pe dată îți și seama dacă e și Lui Dumnezeu sau nu, și vom cunoaște pe un dușman. spre, primul lucru ce-l caracterizează pe un om fără Hristos este nerușinarea, este acel duch obraznic. Pricate-vă la Petru și el a făcut în reaja asta, el care îi pe Domnul, el care era văzut mai bine decât toți ce erau într dar a avut un moment de slăbiciune. Când multitorul a spus că avea ziua când el trebuie să-și dea viața să și urmăra să fie arestat, vine pentru la el lucrul care așa și el, nici să a termis. Și îl sprile pe Domnul de brate, îl trage afară deoparte și se stă peste ce aia și Dumnezeu trebuie să sunt așa ceva. Și ce cuvinte! Cuvinte părea că cuvinte că arată în milă față de Domnul. Dar Duhul era șatana care păuta să bată pe Iisus de la jertfă, că Deavul știa că Iisus pe moată lui îi va zdrobit capul. Așa de la început, Domnul a vorbit. Când omul a păcăpit, i s-a spus să nu-i da femei, îți va capul. iar tu i de Dumnezeu călfirul, călfirul absorbului de carne, prin care i a rubi capul șarpelui. Și domnul a vorbit de la început și a de-a voie să-l Și porta acum se la bate pe Isus, ca nu cumva ajungând în primul suport al lui Dumnezeu, prin care capul i trece cadă, dovii, și l pe Iisus de la moarte. Și acest lucru, satana, în folosește pe și pe Și Domnul spune înapoi în satan, satana. Nu pe textul satan, satana. Textul era lui. Era iubit de Domnul. Era copilul lui. Dar Duhul, să pe te pe mine pe, pe, pe moment, cu mila, pentru că ea ascultă pentru la prima vedere pare că nu e nimic de ori să-mi zic într-un om care vine și te arată că are așa o bună să facă de tine ca nu cumva să-ți se întâmple ceva rău. Și uite, în ce mod acești șarpe poate să se prefacă, poate să se ascundă, Mântuitor Iisus a spus, El e acel care se poate preface un înger de lumină, dar nu nici un Cum poți să-l cunoști? Numai prin lumina șintei Scripturi. De aceea avem nevoie de o cunoaște cât mai profundă a Sfintelor Scripturi, căci când Duhul sunt totdeauna cunoște fiecare cei și ce gând are și care este scopul pentru care a venit la tine sau într-o adunare. De aceea să rugăm pe Domnul Iisus El fie și care să păzească ce este a Lui, să oprătească credința sufletul și viața fie căruia, și să-mi prezintă pentru clipa pe ce se poate aștepta în rețea vișincii. cam am în această șasea recursor de domnul Risc. Alte filmulețe, domnul, priviți-vă eu vă